לחרפות לדיראון עולם, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ועתה, דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. וראיתי אני, דניאל, והנה שניים אחרים עומדים. אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור. ויאמר לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? ואשמע את האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמים. וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי. וככלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. ואני שמעתי, ולא אבין, ואומרה, אדוני, מה אחרית אלה? ויאמר, לך, דניאל, כסתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. ועתה לך לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. עד כאן ספר דניאל.